سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أن العليم الحكيم رب شرح صدري ويسر لي عمري وهل العقدة من لساني بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وعول العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم در شه مبارکات سوره आले عمران شروع داود سوره आले عمران وا بیان د سرور مسائلو اسوه د توحید اسوه د رسالت jihad فی سبيل الله او انفاق فی سبيل الله تعالی او صورت منقسمو درو رسالت او ولې سکه درشويتا یاทุนا او بدی کې مرکزی مسله اسباده توحید او دا درې بابونه اول باب کې ول څه او باور کې شپه خبرې وی هر باب کې شوا خبره ذکر کای لومړی خبره مسله توحید پاګه ادله او رد شوبهید د نسواراو جهاد راته ای سال اسلام ته ابن الله وی لشیوی دی نو داوی او جواب مونږو کو چدا د متشابهاتونه دی نن له انشاء بو د ایت نمبر 18 نا دویم باب داول اسی شروع کیږي او په دې کې هم څه خبرې دي اول نه خبرات داود توحید شهید الله انه لا اله الا الله زکر کئی دا ملائکونا دعولو العلمونا <سؤال> او دا اللہنا بیادویم خبرہ رد دا شبہیدنا سواراو چیزا مون دین کامل دے واللہو ایننا اند دین اند اللہ الاسلام کامل دن خود الله پا نزبان اسلام دے ستاسو دن خو وقتی ہو درین صداقت دا جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت نمبر شلم فین حاج جو کا فکل اسلم تو وجه علی الله کدی تاسو رځنګ گئی نو وای زده الله تابیدار ما سلورم خبره پلي دي ده یهود چې امبیا له به وجل او دازګر گئی آیت نمبر 21 کې و یقتلونا النبیین بغیر الحق ان الذین یغفرون بیاات الله لوونه نبي نه بهغیر ال الح پمهخبره بله پلیې د یهو چې کرکي د الله د کتاب نه مخړول او اوې کرکيول کتاب الله الانتههله لنه او نصبه من کتابي دوونه ایله کتاب الله ی مبا نه هم ولله فریق او بیا اسبات د قیمت کوي آیت نمبر 25 کی آیت نمبر 25 کی کہ فاج اجمعناهم ليوم لا ريب فيه نو داشو خبره په دې باب کې ذکر کای دویم باب کې اول مسالہ د توحید شاهد الله انه لا اله الا الله شهادت بمانه د حکم یا اعلان او یا بوزیت سره جکومانه کې شاهد الله اعلان کوي الله یا حکم کوي الله یا وصیت کَی الله انه شاند خبر داده اغه حکم څه دی حکمدارې چې لا اله الا الله نشته بل یواجه سر كون ک او نشته بل یو تکلیف را واستون ک خوشال دی را واستون ک مگر یو الله دی ګور شهید الله دلیلی وہی ذکر کو والملائکۃ دلیل نقلی قائم امبل کیست بیا دلیلیا غریزه کر شاولی اللہ رحم الله حجت الله البالغه کی دا خبر لیکلی را چې اسلامی احکام کې د عقل سره برابر دي اسلامی احکام د عقل سره برابر دي څنګه د عقل خبره دا عقل کوم خبره مانی اسلامی احکام غسی دي علامه ابن تیمیہ رحم الله پدې خبره باندې چې عقل او دین دا برابر دي کتاب الیګل وی کتاب العقل والنقل اته ځلدګه چې عقل اغه دین چې کم دې د عقل سره برابر دي دارنګي علامه ابن قیم رحم الله د خپل کتابه واره کې لیکي چې وګرا کتاب العقل والنقل دا کتابولو چې د خبره باندې بوښي نو دین که عقل چلےږي او چې موافق موافقت د شریعتي زموږ تا قل نه اغه د پارا علما پکار دي چې هغه زی راي وي زی علم وي او هغه پويږي نو هغه واستدلال د قران او سنت نه کوي والملائکتو او فرشتیم وعول العلم او خواوندان د علم جبال العلم علما قائما بالقسط ولا ذي بانساف او کسنا مراد توحيد الله دا الله وحدانيت سمره غلایلو لا اله الا هو نشتره بلې وا جسر غونګه مگر دا یو الله دې العزيزو چې زور ورد بارچا باندې داغه طاقت ډیر زیات دې الحکیم حکمت والا دې هر کار کې حکمت ته بلاغت دې دا نومبای خبره مساله توحید او باغي دل ذکر کل عقلی نقلی او وحی اوس دوی مخابرا شوبد نسواره او داوا چې زمونږ دین کامل دی نو جواب ان الدینا ان الله الاسلام دین په نس دا کامل دین اسلام دی او دا خصوصیت د دین اسلام دی دا یو دین ببره کې دا هغه باغ خپل کتاب کې کتورات دي کې انجیل دي زبور دي کا غسل صحائف دي پاغه کې د کاملیت اعلان رب کائنات نه کوي او قران کې الله پاک اول د خپل کتاب د حفاظت اعلان کړي دي انا نهنو نزلنا ذکرا وانا له الحافظون مون قران نازله او مون خپل حفاظت کوو دوی مخابره چې الله پاک نبی علیہ السلام دا وهنا ذلګه سوره مایده کې ورای شي alyawma akmal tu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam او خلکو تاسو زمای استانو باندې ما تاسو له کامل در درکو او کله چې کامل دین ملاو شو نو مونږ بل څه لا نه اسلام کامل دین دی که څوک وایي زیاد اخکر نو داګه دا خیال دے دا ګمان دے چې دا ښکارګین د صحابه و او د نبی صلی الله علیه وسلم نه پاتې شو دا واغې کله او فال علم علامه ابن قیم وایي فال قال الله وقال رسوله قال الصحابۃ همول الارفانی علم کو هغه چې الله قرآن کې ویلي احادیث کې د جناب محمد رسول الله نه باغې نصوس موجود وی یاد صحابو اقوال او افعال بھی موجود ہوئی زکا قطع پوئی خوان دانو او امام شاعتی بھی دا مالک رحم الله کول ذکر کرے اگو وی من دب تدا فی الاسلام بیداتان فراسانان چاہ جی اسلام کی نوے کار شروع کو او اغی خستاولی دو فقد زاما ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خان الرسالہ چې نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام ګنې رسالت کې نعوذ بالله خیانت کړې ده ځکه نبی عليه السلام تعالی وایي چې اے زما پیغمبره بلغ ماو ذلیلک من ربک چې ما ده ته کوم اندر کړل خلکو ته ورساوه کسه دې برخودل نو ما بلغ تا رسالتک ما تا پیغمبري قبول نه دا دانګه حافظ ابن کثیر رحمه الله سورہ احقاف کې اہل سنت والجماعت تعریف لکې اغوی و امہ اہل سنتی والجماعہ تا خلق ذانتا ہوئی جنہیں مونگا اہل سنتی نو اہل سنت سوک دی ابن کسیر رحم الله حافظ ابن کسیر ہوئی جماعت والا اہل سنت سوک دی فیقولونا کل قول و فیلینا ہر اغوینا او ہر اغامل لم يثبت ان السحابہ چی اغادر صحابوں نے تاو دلیل ثبوت کی نجی پیش کولے فوا بدعاتن نو هغه بدعتې ولي لو کان خیرن لسبقونا الیه کدا کار غوېر نو هغه بوردا لسبقونا الیه دی به کار لته یو ځکه الله وې ان الدين عند الله الاسلام دین پنس د الله اسلام دین باطل برس خلق د زو دینات دوی نه مخالفت کوي او قران د دینه ډګ پروت دی چې اسلام مخالفت باطل ولې کوي لګاتو سورې بقره کې ویلو آيت نمبر 90 کې ايقفروا بما انزل الله باغيان بينهم چې دی انکارو کوي هغه باندې چې الله علیګلې د وجد فوغو او حسد نه کچري ز دا خبره اومنم نو زماده لسو کالو د شلو کالو د دیر شو کالو امامت هغه خراب شي ولې اختلاف کړي د بقره کې دیر شو 213 کې و فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ نه اوو بَعْدِ مَا د ما جاات بَيْنَهُمْ بات بغ ب نه هم الله د بغز د ووجنا دیل ور سره خو بیا پس د آیت نمبر پ کې ولا ته کوونو کلنا ته فرهکو من بعد ما جامل البات ته دا خلکو پهشانې م چې غوی دی تتسنس کو او اختلاې پیدا کو یا سور یوننس کې راضی نمبر نمبرتهیان میں کې په مختهلفو حتى جا هملم اختلاې طرغ نوکړی تر سوچ و سره الم نو چې اعلم سر راغ اختلاې شوکو چې دتهید ممسلب ېلو اختلا بهخواام مخه مخه مخ راي اوستا تبیر ب کوي لکه د نوبی اسلام باره کې سور انفال ک راځي و ع هم کروې کله تدبیر کو له ستا خلاف اگستان او جکافرانو سلام ليثبتوك تا کېدي او يقتلوك يدي او وجني او يخرجوک يدي واسي د کې او ګن دلائل آیاتونه د قران کریم باندې موضوع باندې موجود دي نو توحید چې تا بیانې تب اعلان کې لکه سوره یوسف کې الله وې كُل هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ طور دوازه ماده الارضه ز خلق توحيد وسنت تراب الامام نو قران به بيان ان الدين عند الله الاسلام ومختلف الذين او اختلاف نو کړه آکسانو او د الكتابه کتابو إلا من بعد ما جاءهم العلم مگر بس دا غنا چراغ دی ته علم باقي امباینم د وځي زده ودې نه د وځینم mula زګ خلاف کوي چې غسر د خپل عزت خیالي د دین خیال وزرني او من يكفر بیاات الله چې انکار وکود الله بیااتونو فین الله سریو له صاحب الله سری صاحب ولد فین ها جوګا کدی جنگ کوي دا فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ نَتَوَرَّضُوا یا أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ مَا ذَانْتَ تابِدار کړي خاص الله تا زده الله تابِدار ما او ترغيب اتباع بيغمبر تا وَمَنِ اتَّبَعَنِي او اګه سوج جزامات تابِدار دي وَقُلِ الَّذِينَ اوایا اګه سامتا اوتُل کِتابا چور کړه شويږي تا علم د کتاب ولأميين او اميانوتا چه علم ده گتاب و سرشتا اغتمو آیا او اغامیان اللہ چه اغیب قرآن او په کتاب نبویگی اعسلم تم آیت تاسو غالقی خود دی خبر الہ تاسو امن ندا مسلا اعسلم تم تاسو غالقی خودا فا انعسلمو کدی غالقی خودا فا قده تدو نوبا سملا رشو د ایمان او د اسلام خبره امن نو نسمل الله ربانه شو وان تولا وانتا وانتا تولا, تولا اوګدی مخوارولو چې تاسو خبرنه منو فینما علیکل بلاغ پیغمبرستا کار دی پیغام رسول الله استاخله ډیوټی دا ته پیغام رسوام والله بصیرم بالعباد الله بصیر لی دون که ده بیعی باد پا اخبالو بندگانو بانده اللہ لی دون که ده اخبالو بندگانو لرا چی در زمان بنده عمل کوي او سا وقتی کئی یعنی در پیغمبر کار داده نبی علیہ السلام انما بوستو معلما در اللہ حبیبوی زی استاز جوڑ کمانو روی لے گلم. او زی صدبار را لے گلم لی اتمیمکم چیز استازو اگا کمی بورکم بخه اعمالو کې او ښه اخلاقو کې عمل ال ښه دي چې د سړي اخلاق ښه وي چې بد اخلاقې دا غامل ګندې د ټولو نه اهم شی د انسانیت د فلاح او بهبود د لپاره اغه حسن خلق دي ښه اخلاق اولې بنی چې قران کې الله نبي رسول الله د انک لا علا خلق نظیم تدلوې او اخلاق واخوندي تدلوې او اخلاق واخوندي سومره د اخلاق خوونه دي نکم تغلیفه جنبی رسول الله صلی الله علیه و رسولیو او نبی رسول عام مافیو کا قال اجما کفت حشوه او د دنیا عظیمه فتح جنبی رسول الله د ملک نہ جلا وطن شوه د هجرت کله مدینه منور اتا او واپس مکی مو زمه د فاتح په حیثیت د کامیاب په حیثیت راځي او چکل رور رسیدل او کبزه او کانو هر سره پیرشو چه ما سر بو سکی خلقو چه غوالی نن دا بدلی رزده نن به نبی علی السلام بانی چه کم ظلمون شوی زکا آقای نن پاور کی دی آقای با دخبرو ظلمونو بدلاخلی نبی علی السلام دا سمو ای آل یومو یومو المرحمه نن دا آمی ما فی رزده نن ارچا تا ما فی دا آم زماوستا که وست پچا برشی نمون ببریدو نمو دا اریم ونه اولادوه. نه نبیل سلامی نن ننچه کم رزده فتح دمکی دادا رحم رزده. او دعامی مافی اعلانیو کو. او شرائطی که خودل. چه مونبا معشومانو لا بوداگانو لا زنانو لا سنوو. یو. دویم چه کم سڑی. زان بسید خپل کور دروازه بندگا. بس اغده بمون سنوو ایو اغام امن کرده. کوم سرهجه بیت الله دا نه نوته او دا کورن لري دی هغه ما من کې نه غړم سنوي او کوم سرهجه دا بجهار کور دوران نه دوغړم سنوي او کنه دین علاوه سره تور پلاس میدان کې لارګي راځي به به نو تاریخ د دې خبره گواهه ده چې او ساس کې دی نیټه نه شو او مکافاته شو دا د تاریخ کې بصروز او بعال ابوبان دا خبره لیکلی شوې او چی کلا نبی علیہ السلام دا شکرانی موزادا کو او اعلان دا آئیم کو نو هر سڑے پا دی سوچ کیو چې ما تا بدا مافی شویو کنا ما تا بشیویو کنا ہندہ آو خزو گا چی رستو علی اللہ ایمان نصیب کڑے ہو چی اغیب پا جنگ احد کی دا نبی علیہ السلام ترو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہو اغه شهید کړه او په مزدور باندې داغه جسم ټوټه کړه او داغه کلیجی رېسته وا داغه نه وګونه بریکړیو پوزه ته بریکړیو او په کلیجه یوزلو باندې ولا په چکو نه چې نبی علیہ السلام ډېر درمن شي چا هندې ته وې په نبی علیہ السلام دعای مافي اعلان کړي دې زما جرم د مافي قابل نه دی هغه مجبورہ کا ولاله ګډی د دیر لويسینی والا خونده ا رحمت اللعالمین ده همداراله او حضرت توہی چې حضرت داداې معافی اعلان کړې د حکم کې همدام شاملدو کنا ا تاریخ د دې خبره غوا ده د حدیثو کې دا به نه نډکتی نبی رسول سلام ستروګه غوخه حضرت حمزہ را یار شو او دا هندی نه مخ واړولو بیا او دا حکم تا ته هم د مخاله مخامخ ناراضی ما ته معاف کړي زه هماله مخامخ ناراضی اگر چې هندی له الله پاک بیا ایمان نصیب کړي دي او د دنیا نه ایمان سره تللي دا د الله حبیب صلی الله علیه وسلم د امن د بایچاری د محبت د خلوص د روادارۍ د عفو او درگذر دا یو دا سبق پر خو دے دی څه دنیا دنیا بتیره رشي خدای نبی عليه السلام د ژوندۍ د یو منټ حق بادا نکړې شي صحابي جنگ خندق کې حضرت دوی حضرت درځو شوې چې مخورلې ندی نو دوکان یې ګړې پور تللې دي او د اما کې ګټ راغې دا ماته دو قابلیت نه ډیر زیات ګټ ته کانه ګټه نبی عليه السلام ورته یو اخواشه بلکې رواغستو او کانله راوما بول کان ټوټې ټوټې کو او یا صحابې دا او غو رما وسره لري کانې تللی نن درې مرز دا چې ما سن دي خور او تاریخ ردي خبره غوا ده د الله حبيب صل الله عليه وسلم په اړه کې لیکي چې د نبی عليه السلام خاندان ماشبا آل محمد صل الله عليه واله وسلم من خبز الشعيري يومين متواترن دو ورځې پر له بسی نبی عليه السلام دوربوش رو روټې په مړند یوازی نبی علیه السلام نا بلکه داغه کوروالم سو سو رزی انغری که اور نگه بل شوی صحابو نمچه عظمت چه دمره اوچدتی ده نبی علیه السلام ده مرگرو کردار چه دمره اوچدتی اغیه کربانی کرده ده نن مونگ ده اللہ ناشکره یو زک زمونگ بریزک برکت نیشتا پخوا یو کس بگتلا شلو بخوڑا هر سفر ایمانو بنیتی نوه او شل سره غټي یو سکور کې बेरोजगारان راستي غنشي ساتلې د هره یو د ستر غوښغي و اداره لا د اکبر بچا په لټانو کې باټې ولې برکت نشته هغه پیسو نه برکت لاړو په خوا لګي روپۍ و د سل روپو لود په وکیلي کې নবাব او ملک سره و اوس سل لوبۍ معجون سره ټول دوړی اکثر په خپاي په سل لوبۍ خو کې به سم لاړو موند الله شکر ادا کوم نو کوم الله شکر مونږه دا کو الله باندې کیه برکات واچي فکار دادی چې انسان په هر حال واندی دا الله شکر واس چې الله او دی را پاسې دي الحمدلله الذی احیانا با تماماتنا الله پما کو ارضی مرغ راغل هو سترګې مې پټې وي اختیار تاسو راو تبه امر د پاسې توفیق راکو زستا شکر ادا کوم اه هو به د اسکلې نوايا الحمد لله الذي سكننا عزبا فرادا ولم يجعله ملها اوججا شكر ده خدایا چې په مال داخوږي او بوس کولی دا دې نترويږي او ندي مالګینه کی نو ته ګوره چې الله پک خیر او برکت تشیر کنا خو روټي دی او خوړه الحمد لله الذي اتانا وسكننا وجعلنا من المسلمين دا نا نبي عليه السلام د اخلاق او داسې سبق ورکړي صحابو ته خو توआम کې بخبر نه کوی ستاي اوس یې خو نه دي نو بل تمو عاجدي کې دا چل دی کې دا چل دی بس تم وکړه ستا نه دغه خبره خاطه نبی علی سلام د خراب کې د عیبر استونه نه نه کړي چې دا څنګه د پکړیو داسه شه دی داسه دغه بنه کې بس تم نه دغه خاص بل زوخره نو علاوه مونږ د پیغمبر پاک صلی الله علیه د اصول مطابق ژوند کې چ اگر موږ له پیغام را رسول دې چې موږ دا غي تابعداري وکړو بیا ګورئ شاهد الله حکم کوي الله بیان کوي الله انه شاندارې لا اله الا الله چې نشته به غیر د الله نه بلی هوجه سرګون کې مگر الله والملائکۃ او فرشتي وعولو العلم هغه دا بیان کوي او خوندان د علم قائمانه چې ولار دې همیشا بالقسط بتوحید د الله بوذانیت سب بیان گئی لا الہ الا ہو نشتہ دے بغیر دا اللہ نبولی واجح سر کون کے مگر اللہ العزیزو غالب دے پارچا الحکیم حکمت والا دے انت دینہ اند اللہ علی اسلام دین پنیز دا اللہ دین اسلام دے باقی دینوں نا من سوشو ومختلف اللہ زینا اختلاف نوکڑی آگستانو او تل کتابا چور کڑشو کتاب اللہ من بعد ما جاہم مگر بس داگے نا چلا دی دیتال علم و پوہام باغیم بین اوم دووجی دفق دو حسد نام ومان یکفر او چاہ کوفرو کو پایا د الله اللہ الله سری حلی صاحب اللہ سری صاحب کو ان کے دے فا ان حاج جو کا کدی جنگ کی تاثران اے دا قرآن مبلغا فَقُلْ نَتَوَرَّضُوا وَايَ أَسْلَمْتُ وَجْهِي مَذَان دابیدار کړې ده لِلَّهِ الْعَظِيمِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي أَسُوجُ زَمَا تَابِدار دی اغم د الله تعجذ دی او تابیدار دی وَقُلْ أَوْيَا أَغَسَانُ تَ أُوتُ الْكِتَابَ جُور کړې شوېلم د کتاب امليان دي وَالْأُمِّيِّينَ وَمَن تاس امان لی دا خبری فا این اسلمو کدی امان لی دا خبری تا خبری امان لی فاقا دیتا دا اون دی بسم لارشو و ان تولو او کدی مقوانولو فا انما لیکل بلاغ نو اے پیغمبر پتاو صرف رسول دی واللہو بصیرم بلے بعد اللہ لی دن د دے عمل دخبلو بندگانو واخر دوان الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام پر زموونه واري <سؤال> چې تاسو راځي هم زموونه ومه ده خفه کې هم شه د قران او سن مګرب یې مې شه په دې نه نو ساته اغه زموونه واري چې تاسو خوشاله یا ربانا لا تزع قلوبنا بات هدتنا وحبلنا کرحمه ان کانتل وهاب وسلطان